Mën yëhdihi lëhë fela mëzillë lëhë, wëmën yëzlilë fela haadiyë lëhë. Ashhadu an la ilahë illa allahë wahdëhë, la shariqë lëhë. Wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasoolu. Yaa ayyuhal lëzhinë ámanu, tëqu allahë haqqë tukatihë, wa la temutun në illa wëantum muslimon.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 وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدٍ إِجِثْ فَلَنْدَرِيمِ ذَا لَفْدَرِيمِ إِتَقَنْ اللَّهُ تَجَلَّ وَعَلَى فَرَسَنْدَيْتِ ذَمَشِيرَ اللَّهُ تَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِتَقَنْ مَتْمِيرُتْ بَيْنَا مَرْفَ Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam Shogëve ti besnik, familës së ti të, të ndarshme dhe gjithat të të cilat mundohen me ndjek rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjikimi Vajzdojnë me lejën Allahu të barëke vë të ala duke zbatu e fjallin Allahu gjallu ala fëk susil kasa salallahum jetë fëkkerun Të regoju rëfimet dhe njarit të cilat ne ti rëfim tyje ndoshta njërzit kanë me më morë mësim Ndështë të njërzit kanë me morë mësim. Allahu te barëke wa te ala në librën e tina ka sejlë shumë gjarje dhe shumë rëfime të cilat i ka registruë vetë Allahu Gjelle wa Ala e si ka mundësi mu ka ndikush në ftyrë të tokës apo në cilë ma precisë se Allahu te barëke wa te ala. Mirë pa po Allahu Gjelle wa Ala rëfime të na i sejlë në Kur'anin e tina, në librën e tina nuk na i sejlë vetëm me i kalu disa qasë dhe me një të regimë i cili është i bukur me një të regim dhe një njarje e cila është e mirë e kalzuar mirë e treguar dhe për t'i kalu disa qasë nga kjo jetë aspak aspak, Allahu të bade kjo vëtë ala thot wal haqqi wal haqqa e kul pasha të vërtetën vetëm të vërtetën e flas pra njona prej cilësive të njarjeve është se këta janë të vërteta e dita duhet menzirë nësime të vërteta nga kjo njarje. Sot me leje në Allahu të barek e vëtë hara, këna mundolë me një njarje të sinë e ka përmen Allahu të barek e vëtë hara në sure El Buruj. Allahu gjellua në sure El Buruj, e ka përmen një njarje shumë interesante me dobi, shumë të mdoja, me një huri, shumë të mdoja, dhe e ka përmen në mënirë të hëllësishme pe nga meri sallallahu a.s. në hadithët, e tina në shtetin e jemenit a kje në shtetet arabe para shumë vitesh ka jetuar një mbrat me emrin dhun në was emri ti i transmituar në disa transmitime dhun në was pushtetit tina ka qenë shumë i fuqishëm dhe si që përmendëm tradita e atyre të cileve Allahu Tevare Kevotala ju jep shumë pushtet dhe s'jam besimtar ata në shumicën e rastëve i detiroj njërzit me besu se kim brejti është a i zoti qishka tham firauni e në rabbu kumul a'la unë jam zoti juve ma i madhi kjo është radita e zulumqarve të cilove Allahu Gjelloala i mashtron me një pushtet për disa periudat të caktume me këshirë dhe ma dhe ata amelon qka kini me punue e ata nëse nuk përfundojnë në besim, ata përfundojnë duke i detiru njërzit me besu se ata janë vetë zoti Allahu në rujt këj bret gjithashtu të regon Allahu Gjellu Ale se i ka bind njërzit me besu e se këj është i adhurumi këti duhet me akushtu e sejtën dhe rukujen dhe jetën për hirtë këtina mirë po Allahu Gjellu Ale në këtë njërje e të regon një sekret të mbretërve një sekret të një fshehci se si ata arin mi bind mendjet e njerëzve, kokat e njerëzve mi bind, se kje ka pushtetin shume madh, dhe kje ka kretarokin shumë të madh, dhe kje kur thore të ishka bahu dhe bahu, që që i kanë bind njerëzit? Allahu gjellohara, për neve që i mos mu mashtruhe, në i ka të regu në këndjarje një sekret, dhe ka qenë aj sekreti magjistari. Ky mretë, është ndihmu me magjistar. Magjistar pas magjistari i kanë bin njërzit se magjistarët kemi përmenë në gjarin e Suleimanit a.s. sa ata i mashtroj njërzit me disa mësimet kota të ndyta dhe i bojnë disa sende si qudirat të cilat dokon dhe njërzit friksohon. Dhe njërzit friksohon dhe bindën. Ky mbrat e kanë bojt pushtetin e tina në përmjet magjistarve. Mirë po, magjistarin matë forë që e ka pasë ka filu mu plak magjistarin më të forë që e ka pas ka filu e mu plak mirë po tradita këti magjistarit i cili është zhit dhe ongjeros me ma gjitë e madhe e Allahus ka dosh më jam mundcu me besue ka shku të mbrejti dhe i ka than ti peshese mosha ime ka filu e mu bo e madhe dhe une nuk e dija kam mundcime e tu Allah po edhe nëse jetoj une jam dopsue me ta rujt ti pushtetin ka thonë shka përnë thume bo ka thonë gjeje një djallë të ri dhe sjellë më këtu muhe tja jabë zanatin tem tja mësoj më gjijën teme e ajta ruje për shtetin tanë e ajta ruje për shtetin tanë këm rët i udronë ushtrinë tina me dollë në gjithë shtetin me gjithë djalloshin i cili ka arrit me qenë maj menqërinë atë shtetë djalloshin me inteligentës më të madhe me masjellë këtu dhe jep një prej të holave sa të kërkoje dhe jep një familje së tina prej pareve sa të doje këti ampe metodave Allahu Gjelluari ka të regu edhe për nga meri sallallahu aleyhi vësallem prej metodave të cilat ata i mashtroj njërzit jep ju prej pareve qka të doje vetëm e vetëm kime arritat qëlimin e caktum dhe familje së ti jep një pare sa të doje që i familje e tina me mbilgojen dhe mës me unë të rësu po mu mahnit me pasurien Dhe më e lën djalin me, me shkuar tek mbreti. Dhe e gjejn djalin më inteligjent në Yemen dhe e çelin tek mbreti. Dhe fillojnë fillojn me ia mësua magjin. Fillojnë me ia mësua magjin. Çdo ditë, të cilën shkoi kë, më morrë mësime të fllihura, të ndytë tek magjistari, ja shtojshin arkën e pasurisë, qi me avërbu syt nga ajo të mësojë. Dhe fillon me të mor në mëxhliset e ministrave, në kuvendet e ministrave, në kuvendet e njerëzve të moshë që ai me një pak veten e tina se ka arrit pozita të larta dhe kështu më verbue dhe më verbue edhe më shumë në magjiën e emsonte prej mazgjtarit i cili kishte arrit motion e pjekurisë dhe motion e pleçarisë. Fillon me të mësua magjin. Fillon me të mësua magjin. Një ditë për një ditëve duke kalue Pra shtëpisë së tij për mëshkutë magjistari e shef një shtëpi të vogël. E shcap një dhomë të vogël dhe ndalët duke i dëgjuar disa poshtoritje të vogla. Disa poshtoritje të vogla tinza duke thonë la ilaha illa allah la ilaha illa allah. Duke thonë nuk ka ta adhuruam me rit pas Allahu xhallahu ala. Ata se do thojnë musliman çdo ditë. La ilahe illa Allah. الرب السماوات والارضين. Zoti i qiellëve dhe i tokës. Duke i përsërit këto fjalë, dhe këto fjalë sefte i ndaljon kë njerëj, ti djalosh. Mir po, friksohuat nga sa ka ka fillu vetëm se me me me mësuu magjin, e njeriu i cila e mëson magjin, këta nuk mund të mi duru. La ilahe illa Allah. E fjalta Allahu جل و علا s'kamun ti mi duru. Dhe ik. Ik deri te majestori. Mir po fillojnë me pashporit fjalë aty plakut në veshin e tina. Çka ishin këto fjalë la ilahe illallah. S'mu i kemi kuptuar. La ilahe illallah. Çdo ditë shkonte tek magjistari, u ndalte me dëgju kët plakin. Çka po thot? Ai duke thën, "O Allah ruma imanin, o Allah ruaj ma besimin të cilën kam ndaj teje. O Allah, o Zoti jam, ruajun prej pushtetit të zullumqërorve. O Zot, ruajun prej zullumit të zullumqërorve." dhe prap bashdo rrugën dhe e cderi tek magjistari e cderi tek magjistari një dit për e dit dhe futët në derën e tina në derën e ati plakit dhe i thot gjdo dit kaloj ka ti dhe në dëgjoj disa fjall ka thonë të regom ku shjeti ka thonë qka ke në dëgju prej muhe ka thonë ku më dëgju se ti nuk ja adhëron keta qka ja adhërojnë anat po ti ja adhëron dikan tjetër ti i ban i badet dikuj tjetër ka thëmë po, o birjen, une i baj i badet ati i cilin nga ka kryu e mua edhe ti edhe atatës në ti adhëron. E adhëroj i vetëm Allahun të e bare kjo vëtëara, Zotin e qjeve dhe të tokës, Zotin i cili ka kryu e qka shofëmi dhe qka nuk shofëmi. Dhe ki, gjallosh, e përmendëm se ka qenë për njëzve inteligent, e ka nëzget inteligentën dhe menqurien më të madhe për me qenë i ofërtit dhe magjistari i mbretit dhe i kupton fjallët e plakit se nuk ka të adhuru me merit pos Allahut e bare kjo e të ala dhe i pëlqenë mësimët e plakut ki ka qenë djetarja di saj kohë i cili s'ka gudhue prej pushtetit dhe zulumit të madh të atim bretit me dalë jasht dhe me shpa shpalos dhe me tregu haptazi thyrin e tina përshka kë zulumit të madh të cë në ka pas a im bretit mirë po djallohi tash bjenë në koklavitje dhe ngushtica të mdoja vetëm se ka fillu me, më, me mësu ma gjin dërsa i polqen fjallt e plakut të urt i cili e mësonte se nuk ka të adhurun pos Allahu te bareke o te ale Allahu gjellëvale të regon këtë nëgjarje në sura lë buruj dhe pengameli sallallahu a.s. për urci të mdoja për urci të mdoja djetart i ka nëmbush livrat e tëre duke nëgjerë për fundime të mdoja nga kjo nëgjarje përfundime, mësime, waadha, këshila, të mdojën nga, nga këngjarja. E para për e tërës a jemi këtu, është se Allahu Gjellewala kur dëshiron diçka, s'ka o mundësi me pëngu askush. Ata dhe pse e zgjedhë njeri më matë menqër, Allahu Gjellewala mupit njëtit njeri banë dhe formon diçka tjetër kundër të në asaj qka dojnë. Sikur që i firani e kapi musën i vogël, e rriti dhe edukoj në palatin e tina dhe në funë Allahu e nëgjeri prej palatit të ti dhe i tha shkothu i firavnit se ti jemos besimtar dhe thiret e Allahu gjellewala dhe shka i tha firavni e kefër të billedhi ka thonë a ma mohon ti muë se unët kam rrit derit shka të saubonet i derit tash i në kelamin e lkefirin i tha firavni ti e mohu si madh o musa tha ti e i mohu si madh tha une o firavni se kam dit derit tash se kushije ti e ta shë Allah umë ka të reguhe edhe në këtë rast Allah u gjellohara me të njëti njëri që ka nëzgjë dhe ta për me rujtë pushtetin e zulumit Allah e bandë mund njëti njëri si shkina me parë në fund mund njëti njëri i cili ja rdzon dhe ja shrënjohës pushtetin këti zulumqari një dit për e dit dhe duke folki djalloshin me këtë plakun e urt vanohot të si hirbazi vanohot shumë dhe si hirbazi të të ku ishe Nërsa plaku i paton, mëzgabon me të regu e rastin tem, se nëse e të regon, përfundon që është ja jeme. Përfundon që është ja jeme. Mos i të rego, as kujna. Dhe ajdjaloshi nuk i të regon. A ishe i thot magistari, të shpia jo të u vanoha, po ku nuk të regon. Dhe fillon me re. Se magistart, ashtu e kanë traditëm, edhe gjindjit. E rej njeriun në emër të msimit, në emër të shërimit, e rafin njeriun. Kështu me r filon magistarri me rejtë, me raf, këtë gjaloshë. Dhe filon mumlefos dhe mumlefos. Thot, aj më më mësën mësime, aj më më Allahun, aj më më mësën Allahun, aj për më më më më edukatën, ki muë, gjdë dhe qka vanonam godet. Dhe i tregon plakot. Plaku i thot, ja tregon një hile, se si me shpëtue. Thot, ku që kësh, te sihirbazit thuj, u vanoha me familjen. E ku të këthej eshte familja, thuj u vanoha me sihirbazin. Ja u kam suni një dinakri. Dhe kjo është njërë një prejmsimeve të kësë nxarje, se lejohët mashtrimi në rastet të caktume. Ku ka thamë për nga mejli sallallahu aleyhu sallem, el harbu khuddha, lufta është mashtrim. Lufta është mashtrim. Ki djaloshi ka mashtru, tash, edhe si i rëbazin e familjen e tyre. Edhe familjen e tyre. Me kalimin e kohës, me kalimin e kohës, ki djaloshi vetëm se i beson plakut në tërsi dhe i beson Allahu të barek e vëtë alë në tërsi dhe nuk dënë me dëgju më për magjistarin mirë po tash jetë qështja si me u largu e prej magjistarin si me largu prej magjistarin filan djalo shi me lehen Allahu të barek e vëtë ala me i shëru njerëzit me lehen Allahu gjellë o ala i filan me i shëru njerëzit prej së mundjeve të ndryshme dhe filan me i shëru e të verbrit atët cilët Allahu gjellë o ala ja u kamor Allahu Tebarek e Oteala ja qënë një kishiltar të ofër të mbretit i cili ka qenë qërë të kitë gjaloshi dhe ki kishiltari mendon se gjaloshi është i shëru njërzit prej magjiz shka ashtë mësue tek magjistari dhe i shkonë thotë kom dëgjue se jetë i shëru njërzit mu e mi ka mor sytë mbretit sa ta kanë mendu se mbretit i bank të sende ka thona munë është i mi këthi sytë ka thonë në të këthaj sytë mirpamën e kusht. Më i besoj Allahu te bareke ve te ala dhe më ja drejtuaj adhurimin vetëm Allahu xhallu ala. Ka than Allahu, kush është Allahu? Ka than Zoti i qiellit dhe i tokës. Ka thana nuk kash mbretëja. Ka thanë jo nuk kash mbretëti. Ka thana një njerë i dobt i cili han dhe pin dhe del për jashtë. Han dhe pin dhe del për jashtë. Ka sin i menxur. Ka dit më apërmend dobsinë. Si ka mundsi më adhuroni njëri për Zot i cili ha dhe del për jashtë adhurohet ki kana yakulani at'am allahu jalla walaka thana raisana alayhi salatu was salam dhe marjeman non e tina ka than kana yakulani at'am kan hunger buk ata dhe kan hunger buk diator ka than çka don me na kallzo allah kan hunger buk çka vjen mas bukës çka vjen mas bukës aya etela ta jetë e din e aya etela vjen mas bukës edhe njeriu e, njeri e ban ata meriton ki mu kon zot i qeve dhe i tokës të barëke vëtë ala i lartë është Allahu gjellu ala me po zotë postinë andë ka thënë Allahu gjellu ala kull hu Allahu ehed thuaj është Allahu nja s'ka të dit Allahu samed e Allahu është samed e qka në samed e Allahu është ta i cili s'ka nevorë për haje, për pije dhe për nevoja as pak Allahu huel ghani Allahu është i pasur për gjithë shka s'ka nevoja Allahu të barëke vëtë ala për asen nëm jeldiu nëm jiolet as se ka lind as se ka lind dikant ulem yekun lahu kufuan ahad as se shtibarabart dikush me allahun te bareke u taala as se shtibarabart me allahun jella wala nasni telsi pre telsi vet allahun te bareke u taala dialogu i thot kte kshilltarit nese don mito sherosit besoi allahun te bareke u taala thot nuk ka problem un e besoi allahun jella wala vetmit shero mi ki e provon a mos as kjo ndnje loj thot i besovë Allahu të barëke vëtë ala dhe gjallosh i thot me lehen Allahu gjellewala o zot këtheja sitë dhe i këthejhen sitë dhe askush nuk mërët me paramendu një metin e madhë sa ashtë me të këthije sitë Allahu të barëke vëtë ala pasi që ti ka morë sa që ka thonë për nga meri së lëllasem hadith ati cili Allahu gjellewala ja merë sitë dhe ka qujtë habibetani të dashorat e tina të dashorat e tina se se s'ka të kënjeriu ma dashorat e sitë andaj nj Meniar, yeri uragon, sepse është pjesa më e ndjeshme. Drita e sira ash ash si është e njohur tek njerëzit. Ektina kur ia ja kthen, gëzohet me një gëzim të, të madh. Gëzohet me një gëzim të madh, shumë gëzim të madh. Dhe athar beson të barë kjo të ala, beso dhe Allahu te bareku te ala sinqerisht. Fot i besova Allahu te bareku te ala dhe vetëm Allahu xhallalish ta icili e meriton adhurimin dhe e mohoi mbretin se nuk i takon adhurimi atina aspak. Mirë po këtë i gjallohësh i thotë, mos zgabo me të regu të mbrejti. Filuin, mos të trego, regon. Gësa aje ka posë pushtetin e ashpër, thotë mos i të regon. Dhe nuk i të regon. Dhe një dit për e ditve, e takon mbrejti ketë këshiltarin. Thotë, ku i e ti? Thotë, ja ku jam. Thotë, ti ki fillu me po. Thotë, po ku në fillu me po. Kushti ka këtë i gjallohësh i. Thotë, do me thone pas kam suma gjien. Thotë, Jo nuk nuk më kanë thue prej nuk pik ka kthisit për magjisë. Kush ti ka kthisit? Thot djaloshi. Çish ti ka kthisit? Dhe fillon me malltëtru kusht ti ka kthisit. Thot më ka kthin djaloshi me emrin e Allahut te bareke o Taala. Thot Allahu kush është Allahu? Thot Allahu është ai i cili meriton adhurimin dhe ti je robi Atina. Edhe fillon mbreti me kuptues se këtu ka dal diçka jashtë kontroleve. Këtu ka dal diçka jashtë kontroleve. Dhe fillon me malltëtru deri disa e nëzirën në shesh dhe e qajnë për gjisë me shorë e qajnë për gjisë me shorë për me të regu e dënimin e ati cili të nëton dhe i shkon me nja me i besu Allahu Tebare Kjoa Teala dhe e kobë dialoshin dhe e kobë dialoshin dhe e merë dhe e maltreton dhe i të regu e në kushta kam su ti këta se ti se këdit dhe maltretim për po maltret, maltretimi i pa të regu plaki më së të regu për muhe më së të regu për muhe Pas maltratimeve të shumta t'tregon. Thotosh kështu ktoni plak dhe kta më ka msuaj plakun. Dhe e mori nga atë plakun dhe gjithashtu ja bën njëjtën çka ja ka ndarë bon me këshilltarin. E morin dhe e çojnë përgjis. Atë ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi dhet për idetë ve kur njani prej shokëve të tij në ai tha ya rasul allah, lutë Allahu të na ndihmojëse, i na lodh, i na raskapit në kohën e Mekës, kur ishin maltratime të rënda. I thotë pejgamberi sallallahu aleyhi selam, innakum qawmun tusta'jilun. Ka thonë ju jeni popull i cili shpejtoni. Shpejtoni, ka thonë a, a nuk e dini se para Juve ka pas njerëz të cilët i kanë besu Allahu te baraka o taala dhe për shkak të besimit të tyre të i kanë marrë i kanë qafë përgjis dhe nuk e kanë ndrrufën as një çast. A nuk e dini se Zekerijen e kanë qafë përgjis, Zekerijen alayhi salatu wasalam, përgjis e, për e kanë qafë. Mesharr alayhi salatu wasalam, andaj Allahu te baraka o taala i ka tregu i ka tregu këtë ngjarje për me tregu një natyrën e zulumqërorve, natyrën e njerëzve të padrejt, nuk kanë mundësi me duruë besimin në Allahun te bareke o teala. Dhe e dyta se ata nuk llojn mjet pa përdor vetëm me ikthi e njerëzit prej besimit në Allahu, të Allahut te bareke o teala. Ka thënë Allahu te bareke o teala në sura al-Baqara: "Wa la yazaluna yuqatilunukum hatta yaruddukum an dinikum in istatao." Allahu jalla walat. Ata kan më vazhduam me ju luftuë me të gjitha metodat derisa t'ja humorrën juve fejen dhe t'ju kthejnë në rënegat in istata nëse kanë mundsi. Waman yartadid an dineh falan yadur allah shay'a e Allahu jalla wala tregon një urtë të madhe. E ai i cili e kthen dhe e lë fejen e tij na për shkak të mahrëtimeve falan yadur allah shay'a s'ka mundësi bot dam allah jalla wala kurxan vetë vetë stan vetë vetë stan i bandan Adhe dhëtë me posë kujdesë. E morin dhe këtë klakin dhe e qajnë për gjysë me sharë. Mirë po të kënjërzit për hapët se ka dal një gjalosh i cili ka qenë i ofërti i mbretit, këshiltari i mbretit dhe një qetër këshiltari i mbretit të cilat i kanë mëhu e mbretin dhe adhurimin e tina dhe i besojnë Allahut të bareke u e tala. Dhe filon gjendja mua shpërsue. Dhe filon gjendja mua shpërsue i thiru shtrinë e tina mreti dhe i thojnë ma mërë një këtë gjë, njëri gjalloshin dhe hup ma një dikun hup ma një dikun mirë për pa para asojna ofreja një edhe një mundësi le në fejën tone le e fejën e Allahu gjellëvala dhe ktheju fejën teme dhe e morin dhe e qojnë në pjesën matë lartë të qitetit në, piesën, në kodrën matë lartë të qitetit dhe e kërstnojnë apële fejën të sinën ti po pretendonë apo po i kthej fesë mbretit thotë jo pashallaahun kurr s'ka mundësi mi ktheje s'ka mundësi unë mi u kthej fesën tuaj fesën tuaj dhe kthej dhe s'kan mundësi ska me mbyt s'kan mundësi me mbyt panaksoina gjaloshi për më vërtetue dhe më shtuë besimin e tina një ditë prej ditëve ju del një luan në fush në qytet njerëzve dhe s'kan mundësi me kalu rrugën dhe s'kan mundësi me kalu rrugën ki djaloshi e lutë Allah unë gjellu ala thotë jarëb si të kishtë të qenë ki mbreti qafir apo si i rbazi qafir dhe si të kishtë të qenë plaku i urt në të hak dhe në të vërtetën o zotë, une ka me gjujt një gurri largohi e kafshën me lejen tane, të ne të bare kjo e të ala dhe e gjujt një gurri shumë të vogël e luani nuk ka mundësime lëviz për i gurri të vogël dhe e hedhë lar dhe largohet dhe e hedhë dhe largohet dhe i shtotë besimin Dhe shtohet besimin Allahu te bareke ve teara shumë. Mbreti hidhrohet me një hidhrim të madh. Si më abo çorën këtë njeriu? Si më abo çorën se ki donë me marrzuë pushtetin tën, ndërsa unë e zgjodha dhe e rrëta dhe ia dha pasurinë për me marrë pushtetin kî po marrzon pushtetin. Çka ban? I thot ushtrisë sotina, merrni këtë njeriu dhe çonë në mesin e detit me një anije nëse nuk thehet edhe njëherë prej fesë të tina, ju hedhne në, në deti. Allahu të barë ke o tala me fuqin e tina, Allahu gjellohala me fuqin e tina, e ban që këta ushtarë, të hedhën në deti, dërsa gjalloshet shpëtoje, dhe këthehet me anje të, të këmbreti. Dhe i thotë, ja erda, thotë, qka shpuna jote? Pse s'kam mundësime të mbit? Thotë, s'kim mundësime të mbit, sepse Allahu të barë ke o tala më ka zxedhë, muhe, me iman dhe besim në Allah unë gjelluar dhe me dashka tru e tim bretrin thot dërsa ti nëse don me mbit e ki vetëm një monir thot sot unë jam a i qka urdhënoj dhe jo ti gjallosh i vogël gjallosh i vogël i thot brejtit unë e urdhëroj, jo ti si ka munë si do ti me urdhëru thot ka munë si me urdhëru se ti su në mbit mu e haroje dërsa i patë provu kretë monirat me e mbit thot du me të mbit, si me të mbit dhe Allah unë gjelluar e jam ersyt atina Everbron, të e vërbron, vetëm mbledin të gjithë njerëzit mbledin të gjithë njerëzit e shtetit dhe qiti me një fush të madhe dhe lidhëm për një druri dhe më lidhëm me me zingjir dhe mere një shigjet pre shigjetave të mija pre shigjetave të mija jo shigjetave tua dhe thuaj hadithi ka orë në nga pengamedi sallatës salem dhe thuaj Bismillah i rabbi l'gulem thuaj Me emrin e Allahut, Zotit të këti gjalloshit. Ka me dëmbyt. Me emrin e Allahut, Zotit të këti gjalloshit. E detiron mbrejtin, i cili pretendon të adhurim për vedveten e ti, me thonë Bismillah, Rabbil Gulev, Zotin e gjalloshit. Dërsa njerëzit, para kësoj e dyshin se mbrejtja zullum qarë po praj frikës së daxhonin dhe para kësaj e patë kuptuar se djaloshi po i shëron njerëzit dhe para kësaj e patë kuptuar se djaloshi i ja aprunin një anë të çyt dhe para kësaj e kuptum se djaloshi është njerëj i mirë dhe me virtyte të mira e pse pembit mbreti këtu ka ndonjë dinakritë e madhe dhe mbledh gjithë njerëzit dhe mbledh gjithë njerëzit dhe ja jap kish i jetën merr dhe ke xhun e xhun i har dhe nuk e përmen Allahun e provon mas me pembit se kujton se Masje e lidha, kam e, par, e mbit. E gjunë që i gjetën e parë, mirë po se përmenë Allahun gjëllevala, e gjunë që i gjetën nuk e mbit. E gjunë për ziti që i gjetën nuk e mbit. Dhe thotë, Bismillahirrabbilgulam, me emrin e Allahut, Zotin e këti djeloshet, edhe e gjunë. Dhe apet nuk e mbit. Thotë, bërtit, thua i Bismillahirrabbilgulam, thua i me emrin e Allahut dhe të dëgjojnë kët, Zotin e këti djeloshet, dhe e banë dhe e gjunë dhe gjithë njerëzit thonë amen nabillahi rabbil gulam e besuam Allahun te bareke u teala zotin e këtij djaloshit zotin e këtij djaloshit dhe përhapet me të madhe besimin Allahun te bareke u teala në atë qytet dhe shkojnë dhe këshilltarët e tij të cilët i kishin mbet prej besimtarëve në atë në atë qeshill dhe i thonë a e pavde se kjo ishte kurth dhe tirave na kurth sikur ta kishalon në të bojë thirrje, s'kishin pas muncimit i basuesh që ka të shumë. Ka thonë, "Këshire tash kit njerëzit janë të, të besu, janë të, të besu djaloshit, dhe Allahu të këtë djaloshi të kurkusa të zhbësuë theje." Ka thonë, "Unë kam mbi të gjithë. Unë kam mbi të gjithë të gjithë." Si kam muncimin mbi të gjithë, thot. "Bani hendëçe rrove gropa të mëdha para shtëpisë të çdo kujt i cili ka besue Zotit të djaloshit." para shtëpi së gjdëkujt i cili ka besu gjalloshit. Dhe kall një zjarë para atyre shtëpive. Dhe kall një zjarë në ato gropa. Dhe gjdo njeri i cili nuk pranon më këthi për efejës e ti hidhne ati. Allahu te barek e vëtëala e ka përmen në librin e tina. Kutile ashabul uqdut. Allahu gjellohala thot malkuar qopshin atët e cilat i hapën hendeqet. Malkuar qopshin atët e cilat i hapën hëndeqet pëse i hapën hëndeqet me evra dhe me mbyt gjënjeri cili beson të Allahu të bareke vë të ala pasi që i djallohi me kurëthën e tina cilët të njabonim brejtit i detiroj të gjithë njerëzit me i besu e Allahu të bareke vë të ala dhe Allahu gjëlluar e ka shenukta në librën e tina lukud, e nëri dhatin në dhe kud e patën hop një zar i cili njërë të flok të madhe sepse ka posë pasurit e madhe. I ka hapë zaret e mdoja, idhë hum alejha kuud, dhe janë ullë në këlltu qëllë dhe duke i shikun jëzë që shpokallën. Janë ullë dhe i të i shikun jëzë që shpokallën. Pse pokallën? Allahu Gjellawala thot, wa hum ala ma jefalu në bil mu'minin e shuhud dhe duke i shikuar me si se tiç po kallën besimtar. Wa ma anqamu minhum illa annahum amanu. Nuk kanë pas urrëti ndaj këtyre njerëzve vetëm se këta njerëz i kanë besuar Allahut te bareku te ala. I kanë besuar Allahu jalal wala wa al-aziz al-hamid, i cili është i lartë i falënderuari. I larti i falënderuari. Dhe duke i hap këtë hendecë është njëna e cila e ka përmen për nga meri a.s. në këtë hadith thot fe idha bimratin thot janë njën gruje me thmit në dorë i ka besu e gjalloshit dhe duke u hedh në zjarë friksohet dhe mundohet mësme u hedh Allahu gjellewala i jeb të folur foshnës të sajna foshnës dhe i thot dhe i thot ja umma thot oj nana jeme hedhu hedhë në zjarë fe in në ki ale lhaq ki sepse ti e në haq Allahu të barëke, e inspiran foshën me folë, vetëm me u hedhë, ato i në zjarë, sepse në zjarë ka qenë hedhja në gjennetet Allahu të barëke, a të ala, adaj Allahu të barëke, a të ala, ka thënë, inë në ledhine fetënul mu'minine wal mu'minati, thumë me lem jetubu, fe le hum adhëbu gjahëmnem, ato të zetë isë provunë besimtartë, me qka isë provunë, me zjarë, i kanë korë për zjallë, i kanë korë për zjallë, Një dënim shumë i ashpër në këtë botë. Mirpafallahu te bareke tuala thotë: Ata s'i provuan besimtarët me hedhje në zjarr, dhe besimtarët, dhe pastaj s'jan penduar prej aty veprimi, felehum adhabu jahannam, ata kanë për dënim dënimin e zjarrtë të jahenemit. E dënimi i zjarrtë të jahenemit skrahohet me zjarrin e kësaj botë. Skrahohet me dënimin e kësaj botë. Kjo është ngjarja që se Allahu te bareke tuala e ka treguar në surën El Buruj dhe pengameri së lëlla e selem e ka të regua në këtë fordën sënën e përshkujtëm në pika të shkurta. Prej, mësimeve të kësa njërje është se e hëllu shërri, njërzit e shërrit, njërzit e padrecijës, njërzit e kufrit, njërzit e zulumit, njërzit e atyre të cilat dojnë me i robru e njërzit, nuk ndalen në punt e flitshta dhe nuk ndalen në punt e ndyta sa të kanë imërë. Andaj Allahu Tebare Kevëtale ka të regu se kim bret dhe këta magjistar me gjitha mjetët i patan, u mundun me i bo njërzit mos besimtar. Andaj kjo është mësimi i parë. Qka duhet me morë, mësimin e parë? Mësimi i parë është se, njërzit e këqi, nuk është let me i bo njërzit të mirë. Si dhe mos atë të të të të të të kanë pushtet. Si dhe mos atë të të të të të kanë pushtet. Sepse Allahu Tebare Kevëtale i mashtron me pushtet min haythu la yash'urun in ma arallahu jallawala bikasadin bikasadin ata mashtron me pushtet dhe allahu jallawala jom bin sid me pushtet fa iza qilal lahum la tufsidu fil ard qalu inna nahnu muslihun allahu jallawala la kun yusawta tura mos bani mos bani na tok fesad mos bani shregullimin na tok ata thoin na na to bo mir na na to bo mir sepse na te rujt pushtetin ton Dhe të ata e mira shkane atyre Dhe e keqe shkane kundër atyre E mira veçka për ta Dhe e keqe ve shkane veçka kundër tyre Pa marë parasishë ashtë zullumin të njërzve shumë i madhë Andojnë për i mësimeve dhe kësa njërëj është se Pushtetarë, zullumqarë e ruinë pushtetin e tyre Me gjdo kusht Prej, mësimeve dhe kësa njërëj është se Allah u te barek e u te ala Gjithmonë sa këto njërzë të cilat e flasin të vërte Ska mundësi njërzve me u kalun një periud prej periudhave, e ska në atë gjenerat dikushka e nuk ja u ka zënë hakun. Ande Allah u te bare kjo te ala prej brendësisë të të tëre. Dialoshin e cilën e mërën me eduku për veti, Allah u ja shëndroj në të kundërëtën. I cili ja u qërënjosi pushtetin, i cili ja u mërë pushtetin, i cili ja u mërë atët e zënë e gëzonin prej pushtetit dhe palatëve të mdoja. Ande Allahu Gjellu Ala Gjithmonë sa këto njerës të silat e flasin të vërthetën Prej, mësimi me të kësë njërëj është se Pu shtetartë ndihmohen me magji Pu shtetartë Zullumqartë mundohen Dhe ndihmohen me, me qka Me magjistar E cili është valë magjia e kësajs kohë E cili është valë magjia e kohë Se së, së në na jetojna Semse, pa tjetar është këta njërëj Me i shru dhe me i zbrit Në kohën t Cili është magjia e sodit? Magjia e sodit është ata rrenat e mthëoja, ata rrenat gjigante, ata rrenat sa sa kodra e mthëoja të zot na i ekspozojnë mediat. Ata interneti i cili i ekspozon rrenat me thëoja, i elbisun al haqa bil batil e përzin të vërtetën me të kotën e morin një batil e morin një të kotë dhe të qesin në formë të vërtetës dhe e morin një të vërtet dhe të qesin në formë të të kotës dhe njeri ju i cili s'ka ilm të Kur'anit i cili nuk muhet më jashluhe dritën e Kur'anit lajmëve të ndryshme medjave të ndryshme kanaleve të ndryshme televizionave të ndryshme i beson atyre sigur që i beson shumica e njërzve z غَثَانَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اللهُ جَلَّ وَعَلَا ثَ فِرْعَوْنُ إِتُوتِي پُوبُلِنِ تِينَا فَخَافُوهُ أَذَا تَيُوتَن سَيُوتَن إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ سَبْسَاتَا إِشِن پُوبُل مَكَاتَر مَكَاتِي ظُلُومِي پادْرِتْسِيَا Mos mësimi e Librit Allahu xhallahu ala nuk ta mundson me pa po dritën prej errësirës dhe errësirën prej dritës. Allahu xhallahu ala ka thanë në libratinë, in tettaqullahu yecalakum furqane. Nëse i tutni Allahut, nëse i keni frik Allahut, nëse ja keni dron Allahut, vetë Allahu xhallahu ala yecalakum furqane. Allahu ju jep juve furqan. Çka është furqan? Furqani është me ndosë endët. Farra ka ju farruku, me nda, andaj për nga meri sallallahu alesem e ka qëjtë Omerin, radiallahu anhu, el Faruk. Faruk është e marrë prej Furkanit, sepse a e ka nda batilin prej të vërtejtës. Hakun prej batilit e ka nda. Andaj ka thamë për nga meri sallallahu alesem, shëjtani, kur të qofë e tije, e merë një rukë tjetër. E a thuvatë që i kështë shëjtani prej Omerit, se se ka nda të vërtetën. Ando njeri ju du të me posë kujdes në kohët e sodit. Se qfar lezon, se qfar shikon, se qfar beson, se mundet me vesu magjijat të shtëmlojet i përgaditi njërzit, vetëm e vetëm me i deviju njërzit nga rruga Allah, Allahu të bareke. Oate ale, andoja Allahu të gjellëleu ale, e ka përmin kënë gjari për me të reguhe se pushtetar dihmojnë me, me magjistar. Premsimeve tjera është se hoxha i cilisht e plak E jam mësuar Kur'anin, e jam mësuar Librin e Allahut xhallahu ta'ala, asaj kohë, mësimet e Allahut te bareke tu ta'ala asaj kohë, jam mësuar atë djaloshit, e djaloshi u bë më i mirë se ai. E çka i tha i plakut, dietari i plak djaloshi tha enta al yawmu afdalu minni, fat i ia sadma i mirëseunë. Kjo onin mësim shumë i madh, një këshill shumë i madh për këtë plakut. Çka kjo? Me thë egon. Hoxha mund të më punu shumë, po mund mi u bë ndonjëson si më i mirë sa ai. Kjo është premtimi se sa ta kanë xhirin dietart nga këngjore. Entelium jo afdalu minni, ithay blaku, so di e më i mirë se unë. Pse më i mirë? Sepse ti do të bësh rrugt Allahu xhalla wala, sepse ti ja do të besoj njerëzit dhe janë ti besu Allahu te vare keutala. Ndërsa unë nuk e pata guximin me dal me bashirën rrugt Allahu xhalla wala, hap tazi. Andaj duhet njeriu me bë një edukat, të pandorë të tina se kur ket dikush që Allahu xhalla wala i ka dhënë të mira, mos më morë nazili. Po më me thon më sheh Allah. Vetëm Allahu ka dash. Dhe vetëm Allahu te Barakaute Alla jap të mirat. Dhe më lutë Allahu xhallawala për të mirat. Dhe më lutë Allahu te Barakaute Alla ti e me ti don. Po jo me sirin e hasidit dhe ziliës, se ki plaku nuk i tha ti nuk je kurkushi, as nuk i tha unë të kumsuaj, as nuk i tha unë ti kum kallzuë këto mësime, po çka i tha? Ti je më i mirë se unë, vazhdo rrugën tënde. Vazhdo ta ecë përpara dhe kështu do të mëkon njeriu. Ai i cili është plak, ai i cili është më i vjetër, Athea ja ka mësua disa mësime të të rritut, dha i cili është më më i vogël në mosh, duhet me nxit për më es përpara. Dhe jomë i thon ti nuk je kërkushi dhe më azbit zbrit ambicën, dhe më i thon ua të kamsua, ti nuk i dit kur gjë e kështu më radh. Kjo janë një nga premtimeve të kësaj ngjarje. Dhe premtime të kësaj ngjarje është se ai cili don më besoj Allahu te bareke u taala, bare, nuk ka nevojë për kohë të gjatë. Nuk ka nevojë për vite. Nuk ka nevojë për vite sepse këta njerës i besu Allah në Allahu të barë e kjo e talë në qastë i polë më rekullitë Allahu të barë e kjo e talë dhe i besu në Allahu të jellë uala andë njeriut, sa i duhet në i besu Allahu të jellë uala disa qastë të lezimi të libritë Allahu të barë që talë Gjubejr ibn Mutim sahabi për nga Merit sallallahu a sellem shikoni përsa qastë të ka pranu e fejnë Allahu të jellë uala thotë kër jam konë mushrikë si kënë besu Allahu Gjellewala, thëtë kalovë ka Muhammedi dhe shokët e tina, a.s. dhe i shkonë të falë akshamin. Tha dhe këtë e ledzu surën e të torë, vë të torë vë kitabin mësë torë, fi rakim mënë shurë, në libën Allahu Gjellewala, surë 52. Tha dhe i se kam rite fjala Allahu Gjellewala, dhe une duke e ndëgju për jashtë, Am khuluqu min ghayri shay'in am humul khaliqun Am khalaquss samawati wal ardi bal la yuqinoon Allahu Jalla Wala Thaot a mos janë kriju pikur xohicit a vet janë krijuur njerzit a janë kriju pikur xohicit a vet e kanë krijuar vetveten Am khalaquss samawati wal ard a mos janë kriju njerzit çe edhe tokën bal la yuqinoon do po njerzit nuk binden fat kur i kum dëgjoj këta ajete m ka fluturuu zemra m ka fluturuu zemra Mirë po e kanë ndje Kuranin Allahu Gjellu Ala, e kanë meditu në libën Allahu Tëbareke Vëtëala. Thotë këtu më fryturu zemra dhe këmë shpejtu të pengameri a.s. që të dëshmoj se nuk ka të anërru me merit, posë Allahu Tëbareke Vëtëala dhe se ti o i dërguar i Allahu Gjellu Ala, i e pengamer i Allahu Tëbareke Vëtëala. Sa që është të ju dashtëm, me, me i ledzu vetëm dikun 50 e diçka ajete. 50 e diçka ajete. Sura At-Tur, andaj ai cili don me besu Allahu xhallahu ala dhe ai cili don me i kuptu faqt te argumentat. E Allahu xhallahu ala jento shumta, s'ka nevoj vite te shumta, sepse Allahu te vare keutara e ka bue argumentimin per vetveten e tina te pashmangshëm. Te pashmangshëm. S'ka mundsi, njeriu nishikim një nga qelli e kupton se Allahu eshum i madh. Andaj dhe Allahu xhallahu ala ka don A duk sh shikoni ka qieli? Një shikim ka qieli e kupton njeri u se Allaha shumë i madhë sepse shikoni qieli nësa është i madhë para me ndonë e Allahun te bareke u te ale. Andhe ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallem, qieli kitë qieli, krahasim me arshin Allaha janë sikur një halk qiet janë sikur një halk nëse e futna në shkretin. Në shkretin me e gjujt një halk, sa shifët asë mund është me e pabile. Po Qas është orçi i Allahut, grasim me me qiell. E orçi Allahu xhallahu ala ndaj Allahut te varet kewta ala, e para mendoi Allahu te varet kewta ala. Andaj Allahu xhallahu ala ka thon wa ma qadara Allahu haqa qadri. Njerzit e xahidh sa është i madh Allahu xhallahu ala. Njerzit e xahidh sa është i madh Allahu te bareka we taala. Mirpo argumentet e Allahut te bareka we taala janë të shumta. Pra, mësimeva të kësaj ngjarje është se njeriu kur ta besojë Allahun te bareka we taala si dut nëse kuptojë argumentet që siduon, nuk duhet të mukthi përmas. Nuk duhet mukthi përmas, sepse shiktoni këta njerëz, e besuan Allahun xhallahu ala dhe sakrifikuan me jetat e tyre. Ai kshilltari ishte i afërt i mbretit, por kur e besoi Allahun nuk nuk i nuk as nuk i çoi ti kokën me me mbretit. Çka dush ta bën me mua, se unë e kthena te Allahu xhallahu ala. Çka dush ta bën me mua? Mbreti i i imbiti gjithë ata njerëz, badalloshin çka duhej ban me neve, sepse i kena besu Allahu xhallahu ala, ne dutne ne shikove vetveten ton ajena të gatshëm në kët pik, sepse Allahu xhallahu ala ka thënë në librin e Tijna alif lam ra ahsab an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Allahu xhallahu sura al-ankabut tatni filim tasur. alif lam ra amendua nerzit ce ti loina alla hat e ata te thoini kena besu allahut wa hum la yuftanun ata mos vendosen na fitne kursesi wa laqad fatanna alladhina min qablhum ikena sprovuke cha qantei nerzit per para la ya lamanna allahul ladina sadaku ti ta shof allah o jella wala kush ka besu sinqerisht deri ne fond ka me qendrua wa la ya lamanna allahul kadibin ata allah ka me para na cakat edhe Allahu kam i parë rëna cakat. Adha njeri ju, me pas kuides, se pengameri a.s. ka thonë, innëme l'a'malu bil khauatim. Te Allahu vepras përblehen dhe logaritën si pas përfundimit. Mirë për në transmitime tjera, ka thonë pengameri a.s. kërë sahabët janë frikësue, janë frikësue, ka thonë, vetëra si pas përfundimit, ka thonë, innëme të mutune, kema të aishun. Ama ju kini me vdekë, që është që shjetoni. E njer duke jetu me vebrat e mira e aje e cile i mashtron njerës unë i vesoj Allahu tajtë se kam e punu ma vonë Allahu gjellewala këta njerës i përfundon me përfundim të keq inë me të mutu në kema të ishun kini me vdekë që shjetoni s'ka mundësi njerëni me jetu e me alkohol e me vdekë në sejde mund s'ka mundësi s'ka mundësi me umirë mund me, me, umir, me amorritet e me vdekë në gjami s'ka mundësi s'ka mundësi njeri u me umurë me me senet të, të flitës ta me droga e kë merr bëlima zulumë kufriate edhe me vdekme iman allah xhallahu ala sku mundsi se allah xhallahu ala thot a nejgalu mujriminak al muslimin malakum kije tahkumun akena mi vora vora kriminalet me muslimant malakum kije tahkumun çka puna juve si mendoni kështu si ka mundsi njeriu me u bë kriminal tanjeta në fund me me vdekë ndaj mesaj ndaj allah te bareke u taala wa ma kana rabbuka bi dhallamin al abid allah nuk asullom çardaj robvet tina allah është i drejtë Si jeton, ashtu përfundon. Si të jetosh, ashtu Allahu xhallahu te marr shpirtin. Odanjeri u duhet me pas kujdes që mos ta gjeje Allahu dikun në një vend të keq e t'a morë Allahu te baraka uta shpirtin, e ditën e xhikimit para kreet njerëzve dalë me fotografi Allahu na rujt. Me pas njeriu kur të vetmohet me Allahu xhallahu se çka ban, se Allahu te baraka uta lë morë shpirtin në ato çaste dhe përfundon te Allahu xhallahu në ato momente. E korritet para njerëzve e njeri ju s'ka dëshirë më kërrit para mahalës të tina, subhanë Allah para më ndoë para miljarë dhe njerëzë me të këritë Allahu të barëke vëtala, nda njeri ju duhet me pas kujdesë sësia tanë dhe me rujtë për fundimin e mirë të tina e prej mësimeve të kësë njërëj është se armitsia e zulumëqarëve dhe jo besimtarëve nda i mëslimanve është shumë e madhe ka thënë Allahu gjellëvala walen të rda anke ljeh Qull inna hudha e hudha Allah. Allahu gjellohat thët surë al Maida, surë al Beqara. Ata të se të kanë qenë për jehudëve, atë të se të janë për i krishtërve. Nuk nachën me tije hatta të tëbia milletehum dheri së të pasosh milletin atënve. Këta du të meshti në kokë. Këta du të meshti në kokë. Se ajë cili nuk e ka besu Allah në gjellohat. Nuk bëhot miki joti dërsa ti të pasosh milletin atënve. Dërsa të bësh me milletin atënve. E nëse ti është asa ja pajtu me ti, ti ki defekt në miretin tanë. E Allahu Gjellu Ale thotë, Kull, inë huda, inë lhuda, huda Allah. Thua ju, uzimi është uzimi Allahut. Uzimi është vetëm uzimi, Allahu të barëke, Allahu të ta tala. Mirë po njeri ju dhëtë me posë parasysh natyrat e njerëzve. Natyrat e njerëzve. Andaj ka thonë Othmani, Radiallahu Anha, Radiallahu Anhu, Uadët i zanje, Enteznje l'alemu kullu. Dëshiran zinazharja me bazën e këtij dunjoja, pse çimos ti bën me gishtë. Mos i thon ti zinazharre. E kur të bojn kejt, ajo dihet, nuk dihet anë çmume. Andaj mëkatarri, zullëmçari, dobësimtari, ka dëshirë me të bëj sikur që është vet, çimos ti thush ti ti bash me gishtë ti e porlim e ti e pastër. Kjo është natyra e njerëzve. Kjo është natyra e njerëzve. Dhe prej mësimeve të kësaj ngjarje është se Allahu جل وعلا irun robtati. الله جل وعلا يرون رب تتي كتا ديالوشن الله جل وعلا اروي تي سبسي بات كليم الله جل وعلا مكتا ديالوشن عندك قطن الله تبارك و تعالى أليس الله بكافٍ عبدا الله وعنكم يفتروا بي تتينا ويخويفونك من دوني أعطى التوتين متير بس الله جل وعلا إنا الناس قط جمعوا لكم فاخشوهم صحابة بيو كان ثان اي كيت نيرز تعملت كنت رأيوه كيت نيرز تعملت كنت رأيوه صحاب Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahu na mjafton dhe joshse, Allahu xhallahu ala shmrojt si më mir. Premsimet te ksa ngjarje es se Allahu xhallahu jiron musliman. Ata se te kan imanin tamam, ata se te kan besimin tamam, ata te cilat jetojn me Allahu xhallahu ala, ata nuk i friksohen te tjervve, por i friksohen Allahu xhallahu ala, çka thon Ibn Jabasi. Kush i friksohet Allahut, nuk i friksohet te tjervve. E kush i friksohet te tjervve, e kush nuk i frikson Allahu xhallahu ala, kam i u friksuet cejrave. Kret cejende kam i u friksuet. E kështu merabh, prej mësime dhe të ksenjari është se rastet të taktuara lejohët rrejna. Rastet të taktuara lejohët rrejna. Ka thonë për nga mejri sallallahu aleyhi sallem, el harbu khuda. Lufta është mashtrim, lufta është mashtrim. Lejohët në disa raste me mashtruhe njeri ju nëse le vërdia i kthejet muslimonit. Sigurisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka leju rënën mes burrit dhe gruas. Mes burrit me dhe gruas lejohet me rënë bashkëshortën për mëçetsua. Për mëçetsua, se ndonjëherë nuk mëçetsohet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka leju dhe lejohet me rënë në paitimin e njerëzve. Nëse dinj njerëz janë tarmitsum, din musliman janë tarmitsum, për mi paitukta njerëz lejohet, çish lejohet për shembull, i shkon te parë dhe i thuaj, aj Mbetesin ka problem, po do më pajtu me tie, edhe pse ai hici do. Ai po do ka më pajtu me tie. Dhe kur ke ndojson se po do të kam pajtu i zbutë dozat e hidrimit. Dhe i shkojnë aty ditët dhe i thon, ti i pari po do më pajtu me tie. Edhe pse ti s'ka dosh më pajtu. Dhe kështu i zbutet doza e tëve e hidrimit dhe arrije deri te pajtimi. Kta e ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është premtime të kësaj ngjarje. Dhe premtime të kësaj ngjarje është se ndonjëherë njeriu do psohet. Mirë po Allahot e barek e o të barë, ala, e er rrën besimtarën për në fund. Dë njerë do pësohët. Si do pësohët, a i ploki ishte, i cilë nuk e tregon të besimin e ti haptazi, dhe nuk banë të në thire rrëkët Allahot e barek e o të barë, ala, dhe u friksonë të. Mirë po kërë i ardë puna, me skufrit dhe imonit, qka zgedi? Imonin. Imonin e zgedi. Tha prejëmni, qka dëmni banëni, mirë po, unë e nuk e nd Datën e Ibesoj Allahu te Baraka ve Teala. Andaj njeriu, premimet se kan përmendëhet artasht, se nëse një herë friksohesh, në një herë kidron, në një herë nuk mundesh me çendrë fort, nuk duhet me up shpresat rrug nga rruga Allahu Xhallahu. Andaj Allahu te Baraka ve Teala ka thënë: "Ja ibadiy alldhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ojt asat e keni teprun gjunoa. Mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut, ande nga mëshira e Allahut te bareke ve teala nuk lejohet njeriu me humb shpresën, andaj këto ishin disa premtime të zot i ngjerrëm nga kjo ngjarje, diëtor kanë përmendën edhe shon për prej mësimeve mirëpoka, nuk premton lusi me Allahun te bareke ve teala se të mësojë librin e Allahut te bareke ve teala, lusi me Allahun jella wala se të na bojë prioritetet të cilat i kushtojn kohë dhe i kushtojn seriozitet librit Allahut te bareke ve teala, ku ka than Allahu jella wala Ja, ya Jahja, këthi l'kitabe bëkua. O, Jahja, mërë libri në Allahu Jellewala me seriositet dhe kjo është këshilë për neve që me mërë libri në Allahu Tëbarik e vëtëala me seriositet. Andaj, gjdo një një njën i për neve, duhet më kushtu e libri së Allahu Jellewala kohë. Me ledhu libri në Allahu Jellewala në të gjuhen të sinin e këptan. Me nëzjerë mësimin nga libri Allah Tëbarik e vëtëala. Sepse Allahu Jellewala e ka bohe këtë Kur'an i cili... Në auzën në rrugët e pachet, subulles selam në rrugët e pachet dhe harmonis dhe lumëturis. Andaj, lusim Allahun të e barek e vëtala, që rinin e muslimanve të inspiroje dhe të frimzoje dhe të ja u rrite energijen për lezimin e këti librit madhështorë dhe në gjernë e përfundimin nga këti librë. Lusim Allahun gjellëvalet që të najove përfundim të mirë. Vë sallillahum më la nabijina Muhammedin, më la alihi u ashabihi e gjmaim.